Siamo andate a, in Val di Susa all'incontro organizzato dalle donne della valle. Sì, donne in movimento, è un incontro di due giorni, il 17 e il 18 ottobre, quindi si è appena concluso, reduci da questo bel viaggio eh, è stata una diciamo due giorni organizzata appunto dalle donne della valle Con le abbiamo sentite anche per radio la scorsa settimana con l'intenzione insomma dopo aver tanto lottato e organizzato e discusso eccetera di fermarsi Un paio di giorni e riflettere su di loro sulla loro diciamo lotta dentro eh, appunto questo eh, contesto di resistenza. E posso iniziare con una mail arrivata da una compagna di Torino che c'è da un po il suo punto su, certo. sul weekend E lei dice, volevo, volevo dire grazie e dare un abbraccio virtuale a chi ha sostenuto l'iniziativa delle donne del Val di Susa, quindi le donne che, si sono, che sono state in valle questo weekend e tutte le altre che... Sentivamo comunque, che si sentivamo comunque vicine secondo me è stato proprio un bel incontro abbiamo abbracciato le donne in lotta e condiviso la forza che la resistenza fa crescere in ognuna ci hanno accolto come a casa e ospitato con il cuore aperto che caratterizza le partigiane di queste parti molto interessanti gli interventi delle compagnie all'assemblea sulla violenza contro le donne e violenza contro la terra abbiamo passeggiato per i boschi ce qui osservato e sofferto con le valigiane per lo scempio atroce che stanno facendo in Val Clarea sotto Chiumonte, tra la centrale elettrica e la zona archeologica e grande parte dell'ex presidio e nostra baita sequestrata e inglobata ormai dentro le reti Irreparabili gettate di cimento a non finire, muri e muri di contenimento per aprire ancora non aperto il primo varco di una galleria di servizio che bucherà tutta la montagna per sbucare Avenaos, una delle tante che dovrebbero essere aperte per poter fare un tunnel, uh, il tunnel principale. E questo, sì, ci racconta un po', è vero che ci racconta un po' in quale stato di anime abbiamo fatto questa uh, passaggiata uh, la domenica, ma ritorniamo sì. un po' più prima delle iniziative che hanno organizzato queste donne del Val di Susa. Sì, sono state appunto queste due giornate e in effetti senz'altro ci associamo anche alla, alla, ai ringraziamenti a chi ha organizzato e, con, e ci ha accolto, è stato veramente due Eh, giornate molto belle la prima ehm, l'incontro si è tenuto a Bussoleno eh, lungo il corso principale, chiamiamolo così insomma, di Bussoleno eh, erano allestiti questi banchetti eh, dalle donne quindi eh, la composizione variava da saponi candele, cose diciamo fatte con la lana filati, credo che si dica e cose varie a eh, banchetti informativi gruppi collettivi era presente il collettivo Medea e, e sui generis di Torino c'erano le compagnie dell'MFPR, c'era la coordinamenta di Roma, nei banchetti c'erano ehm, tantissimi C'era un bellissimo striscione con scritto Partigiane della Terra e del Futuro che ci ha accompagnate appunto per questi due giorni e, mh, è stato anche per noi un'ottima occasione per tutte le donne e le compagne anche di rincontrarsi che era un po' insomma che non capitava fa sempre eh, bene a tutte fa insomma e per cui insomma benissimo abbiamo passato questo primo pomeriggio e poi alle 5 c'è stata questa appunto assemblea molto partecipata eh, sulla eh, appunto la violenza sulle donne la violenza sulla terra è stato diciamo declinato questo tema da vari interventi che erano stati chiesti e quindi preparati, è intervenuta eh, una compagna del centro soccorso violenza sessuale dell'ospedale di Sant'Anna di Torino che è un uh, centro appunto di eh, soccorso alla violenza sessuale quindi alle donne eh, da un'equipe di sole eh, donne operatrici hanno motivato questa loro scelta anche con i drammatici dati alla mano perché appunto abbiamo ricordato tutte insieme che eh, già dall'inizio dell'anno di questo 2012 sono 112 le donne eh, uccise dagli uomini eh, in Italia, la stragrande maggioranza ovviamente da mariti, conviventi, amici, ex compagni, eh, parenti, insomma uomini conosciuti E, e ha dato molte percentuali appunto, inquietanti di, questo, eh, di questa strage e appunto magari possiamo dire eh, che quasi il 25% delle donne ha subito una violenza sessuale tra i 17 e i 77 anni eh, e, e vabbè, vari altri dati eh, e poi una parte molto importante del Del suo intervento è stata anche che appunto secondo lei come noi diciamo da tempo e non solo noi eh, è importante nominare chi fa questa violenza, insomma, quindi ancora una volta le indicazioni di chi lavora proprio con la violenza eh, ci dice che è molto appunto importante ricordare che è una violenza che fanno gli uomini sulle donne e che i due casi che sono quest'anno eh, in cui le donne sono state violente contro uomini erano eh, in eh, caso di autodifesa eh no? certo, dopo tu, anni certo. e anni di eh, violenza psicologica eh, si sono ribellate e hanno agito violenza, dunque due casi su questi, siamo a 112, 112 eh, morte quest'anno sì, eh, infatti, infatti, per cui e questo lei diceva vale anche per la violenza sui minori per esempio su 104 casi solo due sono eh, fatti da donne e con modalità peraltro lei sottolineava anche diverse 102 sono fatti invece da, da uomini, quindi non c'è dubbio insomma ha voluto rimarcare questo evidenza che però a volte sfugge insomma è sempre importante ricordarlo E poi sono intervenute le compagne del collettivo Medea che eh, appunto anche loro si sono confrontate con questo tema partendo dall'importante presupposto che eh, eravamo in un contesto di lotta, non certo in un luogo neutro insomma a chiacchierare tra di noi e quindi eh, assumendo che quello era un momento di eh, lotta appunto delle, delle donne, in particolare delle eh, compagne della Notav, delle donne della Notav ma insomma appunto era un, un contesto di lotta quindi in questo contesto hanno articolato un intervento che eh, poi in parte stimolava anche le compagne e le donne della valle a interrogarsi su in che modo eh, questa lotta eh, diciamo poi per loro fosse un, un avanzamento in che modo le relazioni tra i generi in qualche modo venivano eh, coinvolte o cambiate da questa lotta e una domanda che è rimasta diciamo così un po' eh, nell'aria ovviamente però eh, hanno ragionato eh, su questo e su un altro aspetto, noi dobbiamo essere un po' sintetiche, poi non so magari se eh, vuoi aggiungere, però che mh, dico, penso sia importante è sottolineare che appunto il femminicidio non ha niente a che vedere con l'amore, con la sessualità con, tutto, con eh, il raptus, con la depressione, con la disoccupazione con questi moventi qui, e che le donne che muoiono eh, sono donne che si sono rifiutate che hanno detto no, che in qualche modo si sono ribellate a Una, ehm, appunto, a, ad un dominio quindi che hanno fatto molto spesso una scelta autonoma dalla quale poi eh, ai noi scaturisce eh, l'uccisione e quindi hanno invitato a dare una chiave di lettura mh, incentrata appunto sul dominio sull'esercizio del potere e, e su, su questo nel senso e, e su questo hanno potuto legare la violenza di, delle che le donne subiscono quotidianamente o a cui sopravvivono quotidianamente a volte no, con la violenza sulla terra, insomma, sempre legata ad un sistema di, di potere e di dominio. E quindi mh, su questo, insomma, si è ragionato e anche, per esempio, sulla violenza della medicina, sulla violenza, cioè, in generale, su una violenza espressa anche dal sistema, insomma, un... E anche molto importante in tutti gli interventi, questo devo dire, una voglia pure di uscire da questa visione di sé come vittime, certo non lo sono le donne della, della valle che in questo momento sono in prima fila e, e in questa battaglia di resistenza e... e non lo eravamo, non ci sentiamo così neanche noi che eravamo lì presenti, quindi questo è stato un sentimento piuttosto condiviso, eh, appunto la necessità di valorizzare la rabbia invece che le donne portano con sé e, e, e, e quindi certo non vittime, insomma. Poi si è concluso, questi gruppi tre grandi, grossi interventi con un intervento di uh, Nicoletta Poidimani. Sì, lei ha legato, diciamo, è partita da Vandana Shiva, ha preso a riferimento la lotta anche delle donne in India contro gli OGM, contro le monoculture... E anche lei in un senso diciamo come dire post vittimista voleva prendere ha voluto prendere la cosa ricordando che il concetto di non violenza per esempio in India nelle lotte proprio delle donne anche degli uomini indiani eh, contro le monoculture e gli OGM eh, il concetto di non violenza non è appunto il non, non reagire ad esempio sono considerate diceva non violente delle iniziative eh, per esempio hanno bruciato le piazze antagioni della Monsanto, quella è considerata una lotta eh, non violenta che invece da noi viene molto banalizzato diciamo, questo concetto e quindi ha, ehm, diciamo, ha spiegato un po' il pensiero di Vandana Shiva che ora qua non staremo eh, a, a ripetere però magari lo riprendiamo perché è effettivamente è interessante. Dicendo che sostanzialmente Vandana Shiva critica ovviamente l'approccio tipico del capitalismo e comunque economico, l'approccio al territorio di tipo riduzionista, cioè per cui riduce a una sola funzione, a un solo elemento che ha una funzione economica, tutto un sistema invece complesso legato alla biodiversità eccetera, per esempio della foresta si vedono solo gli alberi perché serve non so, la corteccia o serve il legno per cui questo approccio riduzionista legato al mercato, allo sviluppo capitalista è ehm, produttore appunto di, di, di morte e, e, ed è una cosa a cui le lotte con le donne in prima fila ehm, si ribellano in nome invece della difesa, della biodiversità le donne spesso hanno, diciamo, sono legate a un'economia della sussistenza che rispetta la biodiversità sono portatrici di eh, conoscenza, di saggezza, che eh, necessariamente va accoppiata al sapere tecnologico scientifico. Se si dividono questi due percorsi, come ovviamente sta accadendo, eh, per cui il sapere scientifico va da una parte e, appunto, verso eh, le monoculture, contro tutti i tipi di diversità, eccetera, e quando questo accade appunto, la, la, la, la, si può contrapporre solo una saggezza Che spesso hanno vede anche le donne come protagoniste e su questo anche una riflessione sulla TAV sul modello di sviluppo che sta certo. dietro quest'opera insomma questi interventi sono stati seguiti di alcune testimonianze delle donne della valle una donna è venuta a parlare come è difficile essere una madre notava mm. quando i figli e figlie si espongono alla repressione dura delle forze dell'ordine. Um, abbiamo sì. sentito delle giovani di un paese in cui comunque si farà uh, il prossimo buco come si chiama? Sì, una trivellazione, una trivellazione diciamo, e sì. hanno uh, deciso alcune giovanissime a riprendere un po' anche loro a metterci in prima posizione nella lotta riprendendo e facendo iniziative sì, perché si è inquinata anche una falda acquifera, sì, raccontavano Quindi a seguito anche di questo si sono unite, sì, infatti poi qualcuna che sguardi sui generis che ha parlato anche appunto del modo in cui i media hanno dipinto le donne notav e su questo anche noi abbiamo fatto eh, qualche trasmissione ricordiamo insomma gli articoli su Nina e Marianna, le due eh, compagne arrestate della notav l'articolo di Io Donna del Corriere della Sera e, insomma, e quindi sicuramente visioni che non rappresentano eh, nessuna di, delle presenti e poi anche una donna della Casa Protetta di Susa, esiste una comunità mamma-bambino che eh, però diceva proprio che il limite eh, della zona è che non c'erano strutture di accoglienza per donne senza figli che eh, volevano uscire dalla violenza e dovevano andare direttamente a Torino quindi insomma anche un, un racconto che ciascuno ha fatto della vita quotidiana dei problemi del territorio con la TAV uh, ad aggravare ulteriormente insomma comunque molto interessante di comunque proporre questa assemblea che è stata stra partecipata perché c'è comunque tanta tanta gente venuta a ascoltare non c'è stato il dibattito, ma il dibattito è stato fuori poi uh, mangiando uh, si sì, <ride> sì, si è svolto in altre <ride> un modalità un po' più informale <ride> ma uh, c'è questa idea di porre uh, uh, l'argomento e la, la tematica del genere dentro il movimento notav che si considera anche come un laboratorio sociale eh, che pensa un'altra visione della società e È un primo passo, un primo, sì, sì, sì, e no. È era importante. un primo passo verso queste analisi di genere dentro il movimento. Eh sì, e poi abbiamo fatto la festa, siamo andati al concerto... Delle rivoltelle? Delle rivoltelle, esatto. E Ci dopo. Il giorno dopo abbiamo fatto appunto questa passeggiata di cui anche la lettera che abbiamo letto in apertura, insomma, ben descritto. E e appunto siamo con tutte le eh, donne che continuano a passeggiare da quelle parti a battere sulle grate dunque si trova su uh, sia sul blog di Medea sia sul blog di MFPR uh, ci reso sono conti, vari report, vari, uh, re, re, report uh, ci sarà analisi e sarà comunque un percorso che uh, ognuna ha molto voglia di continuare eh sì medea.noblogs.org comincia a raccogliere appunto contributi quindi anche chi ci ascolta è stata con noi ha voglia di scrivere può mandare l'opera Un contributo. E vi mando una canzone delle rivolte e Vacant e dai, eh, <ride> è loro perché loro fanno. Cover. Questa è loro. Eh, loro. Questa è loro no? l'originalità. Sì, Abbiamo balato eh? Notte, sai com'è la prima donna? Che un giorno il paradiso lascio, ma invece di seguire Avamo, col servante si alteo, ti chiami Eva. Eva sempre in fuga, cambi il e identità. Eva, come Lilith, mai nessuno ti fermerà. Sinuosa come una gatta, ti aglissi nell'oscurità. A da ore i gioielli che nessuno mai vedrà. Tu sei Eva sempre in fuga, cambi volto e identità. Eva, bella e fatale, mai nessuno ti fermerà. data con gioielli da sensualità tu sei avas emprenbuga cambi volto